căci au plecat pentru dragostea numelui Lui, fără să primească ceva de la neamuri. Este datoria noastră, dar să-i primim bine pe astfel de oameni ca să lucrăm împreună cu adevărul. Am scris ceva bisericii, însă Diotref, căruia îi place să aibă întâietate între ei, nu vrea să știe de noi. De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne defăimează cu vorbe rele. Nu se mulțumește cu atât, însă nici el nu îi primește pe frați și împiedică și pe cei care doresc să-i primească și îi dă afară din biserică. Prea iubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu. Cine face răul nu l-a văzut pe Dumnezeu. Toți, chiar și adevărul, mărturisesc bine despre Dimitrie și noi mărturisim despre el. Și știi că mărturia noastră este adevărată. Aș avea să-ți spun multe lucruri. Însă nu doresc să ți le scriu cu cernală și condei. Sper să te văd în curând. Și atunci vom vorbi față în față. Pacea să fie cu tine. Prietenii te salută. Salută-l pe fiecare prieten pe nume. Amin.